висунув у липні 1917-го, полягала у створенні захищеної від негоди гавані, створеної за принципом атола кільцеподібного коралового рифу. Вона повинна була бути побудована із плоскодонних бетонних барж, які порожняком відбуксувалися на місце призначення. На момент прибуття відкривали забірний клапан і затоплювали баржі, які опускались на морське дно і наповнювались піском за допомогою земснаряду. Мелбері у 1944 році взяв цю ідею Черчилля за основу. У 1942 році Черчилль віддав наказ адміралу Маунт-Баттену щодо розробки плавучих опірних споруд, які піднімались та опускалися б у залежності від приливів та відпливів. Сумний досвід рейда на Діб впевнено доводив, що фронтальні атаки захищених ворожих портів приречені до провалу. У серпні 1943-го Черчилль затвердив у цілому проєкті будівництва «штучних гаваней» для яких знадобилося мільйони тонн сталі та бетону. Залізобетонні кисони, шиви, плавучі пристані, сталеві плавучі хвилерізи. У відповідності із планом, щоденні постачання повинні складати 12 тисяч тонн. Всі ці конструкції необхідно було поставити на дві бази, Малбері, одна з яких знаходилась в Британії, а інша у американському секторах зон висадки військ-союзників. Британська гавань в Ар-Романчі і Малбері у США на 10 миль західніше складались із 8 тисяч ярдів блокшивів, збудованих в основному із 80 старих торгових суден і чотирьох списаних військових кораблів. 7 липня 1944 на наступний день після висадки союзників Черчилль із дійсно виправданою гордістю сповістив маршала Сталіна про надзвичайно таємний план створення двох штучних гаваней, у гирлі річки Сена гавані Маурі стали важливими стратегічними кроками у битві, метою якої було пробити Атлантичний вал. Успіх операції Овелорд після провалу операції Ювілей, поразки у Дєп Адольф Гітлер. Був більше, ніж впевнений, що пройде ще дуже багато часу, перш ніж союзники почнуть великомасштабну операцію щодо прориву Атлантичного валу. Він знав, що цей напад неминучий, але мав надію перемогти Росію на Східному фронті, а потім нанести поразку союзникам на Заході. Керівники штабів Верховного головнокомандування військ союзників, які були задіяні у розробці таких операцій, як «Нептун. Велика морська атака», розробили блискучий план операції «Овелорд». Генерал Монтгомері розрахував та збільшив чисельність військ, що атакують. Бійці французького супротиву і служби Виконання особливих операцій провели диверсії на багатьох залізничних гілках Франції. У цій операції було як мінімум 5 магічних, так би мовити, складових. Ультра, за допомогою якої щитувались усі сигнали німецької оборони. Гавані Маубері, завдяки яким за необхідності без зволікання Вибудовували порт Плутон. Нафтопровід під Ламаншем, завдяки якому нафта швидко поставлялась через протоку. Фаніс – або плавучі танки Хоберта, амфібії Шерман. Американська армія Фантом генерала Патона на південному сході Англії яка загрожувала портам біля Ла-Манша. Об'єднані сили ВПС-союзників, які давали перевагу на усіх полях битви. І зрештою виключна хоробрість військ Ді, які висадились на ділянках Сорт, Джуно, Голд, Юта та Омаха а також військово-десантні дивізії, які здійснювали висадку із повітря. 7 червня на наступний день після висадки Черчилль відправив Сталіну повідомлення про те, що вони форсували Ла-Манш із малими втратами, не 10 тисяч солдат, чого вони остерігалися. І до настання ночі розраховували висадити на берегах Нормандії 250 тисяч солдат, зброю і танки. 12 червня Черчилль побував у районі бойових дій у Нормандії, а 22 та 23 липня провів нараду із Ейзенгауром та Монтгомері. Операція «Факслі» У документах Служби виконання особливих операцій, які були оприлюднені у 1998-му, містилась детальна інформація про операцію Фокслі. Ці дані зараз знаходяться у Національному архіві у Q, Лондон. Незабаром після висадки військ-союзників у червні 1944-го Черчилль затвердив детальний план Проникнення у сховище Гітлера у альпійському Бергхофі поблизу Берхтезгадена і вбивства нацистського фюрера. Було навіть вибрано виконавця. Але у службі з виконань особливих операцій були сумніви відносно здійснення даного плану. Як би там не було, Гітлер незабаром знайшов сховище у бункері у Берліні. Танк Черчиль. Потужній танк британського виробництва із назвою Черчиль підтримував піхотне військо своїми шестифутовими снарядами та гарматним вогнем. Він був повільним, важким, неповоротким і заслуговував на критику. У липні 1942-го у палаті громад Черчилль зауважив, у нього було багато дефектів та недоліків, і коли це стало очевидним, танко хрестили Черчилль. У цього танка був лютий кузен – Черчилль Крокодайл, який тягнув за собою ємність із паливом і гатив із вогнемета на відстань до 100 ярдів. Він ідеально підходив для атаки довгострокових оборонних споруд і являв собою надзвичайно грізну та ефективну зброю. Операція ЕНВІЛ Ковадло Звільнення французької Рівєри. Американська армія і французькі війська генерала Де набагато більше, ніж Черчилль. Прагнули провести спільну атаку у рамках операції «Енвіл», мета якої полягала у звільненні Півдня Франції. Черчилль остерігався, що це буде зроблено за рахунок основної операції «Оверлорд». Його побоювання не були сприйняті належним чином – і 14 серпня 1944 Черчилль, знаходячись на борту британського есмінця, спостерігав за висадкою військ союзників на рів'єрі поблизу Сан-Тропе. Він бачив, як вздовж цієї лінії мальовничих узбереж піднімалися стовби диму і полум'я від вибухів снарядів. Висадку було здійснено із незначними втратами. Три доби потому у Неаполі Черчилль отримав від Деголя гордовиту письмову відмову зустрітися. Висловив занепокоєння тим, що відносини між Францією, генерала Деголя і Британією можуть стати більш ворожими, ніж під час конфлікту через провінції Єгипетський Судан у 1898 -му. Третій фронт та інтермедія у Італії. Італійська компанія, не дивлячись на ганебне повалення Муссоліні, була тривалою і проходила у жахливих умовах на вузькому фронті, який вміло та наполегливо захищав німецький генерал Кессельрінг. Різні лінії: Густав, Готек та Адольф Гітлер захищали 20 досвідчених дивізій Вермахта. Фельдмаршал Олександр керував величезною армією американських, британських, канадських, новозеландських, південноамериканських, індійських та бразильських військ. Він назвав цю кампанію «Третій фронт», можливо для того, щоб показати Сталіну, що союзники роблять все можливе, щоб підтримати росіян у їх боротьбі. У серпні 1944-го пережив захоплюючі події в Італії. Він зустрівся із маршалом Тіто. У величній, блакитній із золотом формі проїхав із генералом Олександром місцями страшних боїв у Монте-Касіно. Звернувся із промовою до бразильського загону і оглянув новозеландську дивізію. У Ліворно – він спілкувався з американським генералом Марком Кларком, стріляв із дев'ятидюймової гармати, яка щойно була поставлена на озброєння. А 27 серпня спостерігав за початком атаки, яку здійснила 8-ма армія. Пізніше він згадував, що саме тут він почув більше свисту куль, ніж будь-де у військовий час. Арнеем – зайвий міст. Фельдмаршал Бернанд Монтгомері вигравав усі свої бої завдяки ретельному плануванню, а також потужній артилерії та повітряним бомбардуванням. Його завжди вважали передбачливим військовим керівником, який не програв жодної битви. За виключенням британських експедиційних баталій у 1940-му план втілення операції Market Garden був зухвалим та нестандартним, абсолютно нетиповим для Монтгомері. Висадка трьох військово-десантних дивізій двох американських і однієї британської для захоплення життєво важливих об'єктів. Об'єднання британських та польських сухопутних військ на одному із двох шляхів – все це, здавалось, суперечило здоровому глузду. Підставляти себе під вогонь усіх сторін легковажно нехтувати фотографічними даними, які засвідчують те, що у район Арнема було підігнано дві німецькі бронетанкові дивізії. Весь цей ризик – був непритаманний тому Монтгомері, який воював у пустелі і в Нормандії. Черчилль у своїх мемуарах висвітлив цю битву у героїчних тонах, зауваживши, що цей ризик, яким би високим він не був, виявився по суті виправданим. Ця восьмиденна битва у вересні 1944-го отримала назву Зайвий міст. Солдати, а особливо бійці трьох повітряно-десантних дивізій, виявили великий героїзм, але спроба проникнути до серця Рейха натрапила на міцну перепону. Трубні сплави і проект «Манхеттен». У 1939 році вчені визнали можливість вивільняти енергію за рахунок розщеплення атомів. І у серпні того ж року Черчилль часто мав бесіди із професором Лінденманом про атомну енергію. Вінкслівуд, військовий міністр, отримав документи із дослідженнями на цю тему, які пізніше отримали кодову назву «трубні сплави». Таємні дослідження продовжувалися загалом у університетах Оксфорда, Кембриджа і в Імперському коледжі у Лондоні, у Ліверпулі та Бірмінгемі. Координація роботи здійснювалася Міністерством авіаційної промисловості у співпраці із комітетом провідних вчених під керівництвом Сера Джорджа Томпсона. Влітку 1941-го комітет Томпсона надав звіт, у якому розповідалось про реальні можливості виробництва атомної бомби до завершення війни. Професор і сер Джон Андерсон, лорд-голова Ради, постійно інформував Черчилля про те, що відбувається. У жовтні 1941-го Черчилль, Коротко виклав суть справи президенту Рузвельту на умовах обміну інформацією, рівноправної співпраці та спільного використання результатів. Із міркувань безпеки і, можливо, витрат подальшої розробки, згідно із проєктом «Манхеттен», повинні були проводитись у США. Імперський хімічний трест у Британії призначив пана Ейкерса керівником проекту. Завод трубних сплавів. Служба із проведення особливих операцій разом із норвежськими спецслужбами вивела із ладу Норск Гідро. Стратегічно важливий німецький завод із виробництва, так би мовити, важкої води у Норвегії, завдяки чому німецькі розробки були призупинені, а Черчилль отримав відомості про експерименти із важкою водою, які проводили німці. Для роботи над проєктом «Манхеттен» у США відправили ряд провідних британських вчених, деякі з них були занадто лояльними до СРСР. 21 березня 1942 року у своєму щоденнику Гебер писав «Дослідження у сфері атомного розщеплення у теперішньому досягли того рівня, на якому результати даних експериментів можуть бути використані у цій війні. Дуже важливо, щоб ми у цих розробках випередили усіх. 21 березня 1944 року у цьому напрямку було досягнуто такого прогресу, що сер Джон Андерсон висловив Черчиллю – Припущення про необхідність інформування про результати експериментів військового кабінету і уряду Росії на першу пропозицію Черчилль відповів: "Я не даю своєї згоди. Що вони можуть зробити у зв'язку з цим?" А у відношенні другого був категорично проти, ні в якому разі. У 1947-му Тобто через два роки після трагедії у Херосимі та Нагасакі Джон Уілмот, міністр із питань забезпечення, організував урядовий комітет для створення британської атомної бомби. У 1951 році Черчилль відчайдушно розкритикував прем'єр-міністра Етлі за Відсутність результатів після п'яти із половиною років розробок. Операція «Толстой» – розподіл здобичі. На московській конференції операція «Толстой», яка відкрилась 9 жовтня 44 року, Черчилля, Ідина, Алана Брука та осіб, які їх супроводжували, розташували на заміській урядовій дачі. Через чотири доби після того, як Черчилль прибув, він написав Клементині, що все йде добре, і додав, що він залишився задоволеним спілкуванням зі Сталіним, який все більше йому подобався. Крім того, він був представником однієї із сторін у підписанні документа, який назвав «аморальним» у якому розмежовувались сфери інтересів на Балканах. Ця сумнівна політична угода, а саме такою вона і була, на думку Черчилля, завершилася і таким результатом. Румунія 90% території призначалось Росії 10% іншим країнам. Греція 90% Британії та США 10% Іншим учасникам. Югославія і Угорщина. 50% Британії і США, 50% Росії. Болгарія. 75% Британії і США і 25% Росії. Польща у цьому манускрипті не згадувалась взагалі. Сталін, коли почув переклад, взяв синій олівець та поставив велику Птичку на папірці і віддав документ назад Черчиллю. Сталін, зрозуміло, не мав жодного наміру виконувати положення, яке було викладено у цьому документі. І знову Париж. Попередження відносно Деголя. Черчилль, Клементина і молодший офіцер Мері Черчилль 10 травня 1944-го вилетіли до Парижу. Місто було звільнене силами 2-ї французької бронетанкової дивізії під командуванням генерала Леклерка за значної підтримки 3-ї американської армії генерала Патона. 11 листопада у 11 годин ранку генерал Деголь провів парад перемоги, який пройшов Через Єлисейські поля і Триумфальну арку, де Черчилль поклав вінок на могилу невідомого солдата. Парад очолювали Республіканська гвардія у повному обмундаруванні і загін британської гвардійської бригади. І одними, і іншими Черчилль захоплювався. А ось від Деголя він був не у захваті. І писав Ентоні Ідину наступне. Ця підступна і ворожа налаштована людина, Деголь, буде являти собою величезну небезпеку в майбутньому як для світу, так і для Британії. Грецька дилема У жовтні 1944 року Греція знаходилась на межі громадянської війни між добре озброєними комуністами і промонархічними угрупуваннями. Для підтримки миру у Грецію були направлені британські війська під командуванням генерала Скобі. Проте на початку грудня на вулицях Афін почалися шалені бої. Ситуація була настільки серйозною, що у Різдвяні свята Черчилль і Ентоні Іден вилетіли у Афіни, де зустрілись з генералом Олександром і Гарольдом Макміленом. Черчилля везли вулицями у броньованому автомобілі. План, який замислили німці – підірвати готель «Велика Британія», де відбувалась конференція, було зірвано. Черчил наполіг на тому, щоб грецький архієпископ очолив це непросте засідання і досяг укладання миру, став посередником між ворожуючими сторонами. Але, як зауважив Черчил у листі до Клементини, ненависть між грецькими комуністами і монархістами залишалася загостреною, як і раніше. Послуга Сталіна. Запекла битва за виступ, яка проходила у снігах Ардені у середині зими, призвела до колосальних втрат у рядах американських, німецьких та британських стримуючих військ. Гітлер назвав її «вахтою на рейні» як частину відмінного павутиння обману. Люті бої продовжувалися у січні 1945-го і досвідчений американський генерал Паттон написав у щоденнику «Ця війна ще може бути програною». 6 січня Черчилль направив Сталіну у Москву повідомлення із проханням про початок масштабного наступу у січні. Сталін через ряд причин, однією із якої було можливо те, що Черчилль, підкреслив необхідність цієї операції, погодився. Брендан Брекен, людина-загадка. Під час виборчої кампанії 1923-1924 Брендан Брекен, молодик 23 років, організував для Черчилля передвиборну кампанію у рамках проведення додаткових виборів у парламент. Він їздить по Вест-Енду у кареті, в яку запряжено четверо коней із трубачем. Черчилль, який позиціонував себе як незалежний кандидат, що виступав проти соціалістів, програв. Брекен був людиною-загадкою. Він народився у Ірландії. Мандрував і жив у Австралії, вчився у привилегійованій приватній школі Седберг Скул, а один час ходили чутки про те, що Брендан – син Черчилля. У Чартуелі таким собі днем Брендана називали неділю, коли він з'являвся і, наче фонтан, ні на хвилинку не замовкав. Він розважав усіх новинами із світу політики, плітками та анекдотами. Цей чарівний молодик швидко завоював дружнє ставлення Черчилля. Він став членом парламенту від консервативної партії, особистим парламентським секретарем міністра, міністром інформації, а пізніше і членом таємної ради. Брекен був до того ж журналістом та банкіром. Крім того, він постійно знаходився поряд із Черчиллем у якості радника. Проте багато хто вважав його політичною пустушкою. Джон Колвіль, особистий секретар Черчилля, у 1945-му написав у щоденнику. 9 січня, вівторок, вже майже північ, а лорд Бівенбрук і Брендан Брекен – все ще сидять, зачинившись у кабінеті прем'єр-міністра. Без сумніву, вони замислили якусь мерзенну інтригу. Незалежність У Черчилля було коло близьких друзів, але майор-генерал Сер Ян Джейкоб, заступник міністра воєнного кабінету, зауважив, він вирізнявся, виключною незалежністю міркувань. Прем'єр-міністр ніколи не був маріонеткою у чиїхось руках. Багато хто, хто насправді не знав Черчилля, вважав, що величезний вплив на нього здійснюють лорд Бівербрук, Брендан Брекен або професор, і будь-хто із них може змусити його здійснити ту або іншу дію. Це було абсолютною брехнею. Ялтинська конференція, операція "Аргонавт". Явто, курортне місто на березі Чорного моря, Черчил охрестив Рів'єрою Гадеса. Гадес це царство тіней у грецькій міфології. Вирушаючи туди у поїздку під ім'ям полковника Кента він вилетів на Мальту із своєю донькою Сарою на своєму американському скаймастері c 56 Потім пересів на Оріон, корабель британських МВС, та провів засідання із американським генералом Джорджем Маршалом і адміралом Ернстом Кінгом, керівником штаба військово-морських сил США, до їх прибуття у Севастополі. Було підготовлено лайнер «Франконія», який став штаб-квартирою операції «Аргонавт». Сталін на той час уже хворів, а президент Рузвельт помер 10 тижнів по тому. 12 квітня 1945-го Черчилль із 5 по 11 лютого із посиленою охороною проживав у Воронцовському палаці у Ялті. Радянська штаб-квартира знаходилась у палаці Юсупових, звідки Ля Сталін контролював великі фронти. На порядку денному було становище Німеччини після війни. Чи буде у Франції зона окупації у Німеччині? Які будуть німецькі репарації? На нараді Рузвельт заявив, що американські окупаційні війська залишаться в Німеччині тільки на два роки, хто буде входити у Раду безпеки Усесвітньої організації, рішення про створення якої було прийнято на конференції у Думбартон Окс. Статус Польщі обговорювали на семи із восьми пленарних засідань, де будуть пролягати кордони після війни. І чи можна запевнити дядечку Джо оголосити війну Японії? До того ж, без зволікань. Президент Рузвельт зауважив, що Польща була, так би мовити, джерелом проблем на протязі п'яти століть. Не дивлячись на це, він наполягав на проведенні у Польщі абсолютно вільних виборів, на яких буде вирішено її майбутнє. Сталін, скоріше за все, тільки сумно посміхався. Потім Черчилль відвідав місце битви у Балаклаві, де у жовтні 1854-го так хоробро і так безглуздо принесла себе у жертву британська бригада, а також побував на могилі лорда Раглана, якого дуже поважали в Росії. Коли ж Черчилль виїхав додому, його із захватом зустрічали у Афінах. У Каїрі він зустрівся з одним імператором Халі Селасі, двома королями, фароуком і Ібн Саудом та одним президентом. Відбулася остання зустріч із Франкліном Делано Рузвельтом. Переправа через Рейн і знову Черчилль під вогнем. 23 березня Черчилль Через Дакоту прилетів у Венло, Голландія, і провів декілька діб із Монтгомері, який на той час був фельдмаршалом, щоб побачити добре організовану переправу через річку Рейн. На цей раз повітряні дивізії 6 та британська та 17-а американська висадили десант доволі близько до водойми. Дві шотландські дивізії 15 та 51 успішно здійснили переправу під обстрілом двох тисяч гармат. Черчилль під час відпочинку разом із Монтгомері влаштував пікнік на березі річки. Він слухав, як браві молоді польові інспектори надавали свої незалежні звіти, які були доволі цінними спростуваннями або навпаки – підтримкою позиції, викладеною у офіційних документах. Потім Уінстон зустрівся із генералом Ейзенгауером і, переправившись через Рейн, ступив на ворожу територію. Вони мирно гуляли під сонцем біля півгодини, доки не дійшли до залізного мосту із балками у Везелі, потрапивши у зону перестрілки де у воду падали снаряди, утворюючи величезні фонтани води. Спочатку на відстані милі, потім за сотню ярдів від них. Генерал Слім та забута армія До березня 1945-го 14-та армія під командуванням генерала Уільяма Сліма після багаточисленних жорстких битв у Імфалі і Кохамі, зайшли у Бірму, знищивши і частково захопивши у полон японську армію вторгнення. Пізніше Черчилль писав, що завдяки блискучому керівництву, сміливості, а також самовідданій боротьбі Сліма та його армії вдалося зробити те, що здавалось неможливим. Король Георг VI прийняв рішення про введення особливої нагороди «Зірки Бірми», яку вручив 9 травня 1945-го. Не дивлячись на це, багато хто із тих, хто боровся під командуванням Сліма, вважали себе забутою армією. Промови Мері Томпсон, секретар Черчилля, писала, коли прем'єр-міністр збирався оголосити промову, він добряче обмірковував і зважував кожну фразу, кожне слово, щоб уникнути неправильної інтерпретації. Надиктовуючи текст виступу, він ходив по кімнаті, глибоко замислившись, щось бурмотів і шептав – в той момент, як непосвячений, напружено прислухається, намагаючись вловити фактично нечіткі слова. Коли він задоволений тим, що знайшов потрібні слова, його голос стає гучним, і тоді він починає декламувати заключний варіант. Він настільки майстерно володіє англійською мовою, що часто мені на силу вдавалось впоратись із власним голосом. У ті моменти, коли я повторно зачитувала особливо зворушливу частину. Усвідомлення того, що я є дотичною до справ під грифом «Цілком таємно» у військовий час, а також того, що допомагаю у складанні звернень, які почує весь світ, наповнювало мене відчуттям безмежної гордості та глибокого задоволення. 9 травня 1945-го написав Клементині спокійного та розсудливого листа, перераховуючи перемоги, захоплення багаточисленних військовополонених, смерть двох диктаторів, неминуча капітуляція ворога перед силами союзників, зі смутком визнаючи, що за кожним тріумфом приховані підступні – Політичні інтриги і ворожість. Перемога у Європі. 8 травня 1945 Гарольд Ніколсон написав сину із Сісінгхеста про те, що чув радіозвернення Уінстона Черчилля із динаміків біля палати громад. Коли Бігбен відбив три години, серед багаточисленних людей, що зібрались, запанувала вражаюча тиша, а потім почули голосу Інстона. Він говорив недовго і лаконічно, просто заявив про те, що було підписано безумовну капітуляцію і перелічив осіб, які підписались. «Злодії», – проголосив він, – «повалені» і вони пали до землі перед нами. Почувши цю фразу, натовп зойкнув. «Вперед Британія!» Вигукнув він наостанок, а потім пролунав сигнал горна і «Боже, бережи короля!» Гімн, який ми всі, звісно, співали дуже гучно із неабияким хвилюванням та гордістю а потім були нескінчені привітання. І за кріслом спікера з'явився Черчилль, скромний та радісний. Всі представники палати встали як один, вітаючи його вигуками, які не затихали, та розмахуючи папірцями із порядком денним. Він відповів їм не зовсім укліном, а швидше за все легким Збентеженим кивком і широко усміхнувся. Потім він почав зачитувати нам текст звернення, яке щойно звучало на радіо. Закінчивши читати, Черчилль відклав папірець в сторону і широким жестом подякував палаті за всю підтримку, яку вона здійснила за ці роки, і благословив її. Кодова назва – «Кінцевий пункт». Пологи пройшли нормально. 15 липня 1945-го Черчилль разом із Іденом та Антлі вилетів із Потсдама до Берліну. Загальні вибори пройшли за 10 днів до того, а для обробки голосів виділили ще три тижні. Новим американським президентом після смерті Рузвельта 12 квітня став Трумен. Британці і американці вимагали від росіян невідкладного оголошення війни Японії. Вони боялись, що без допомоги росіян ця війна буде тривати 18 місяців і забере півмільйона життів американських і британських солдат. Сталін погодився, але фактично оголосив війну за декілька днів до капітуляції Японії. Але 17 липня під час конференції Черчилль отримав від Генрі Стімсона, військового міністра США, записку із таким змістом. «Пологи пройшли нормально». Випробування атомної бомби у мексиканській пустелі пройшли успішно. Тепер для захоплення країни сонця, що сходить, допомога Сталіна була не потрібна. 26 липня Японії було оголошено ультиматум, умови якого, як і слід було очікувати, не були виконані, тому 6 та 9 серпня – Херосима і Нагасакі зазнали бомбардувань. Завершення у 20 столітті відбулася одна із трьох катастроф для консерваторів. Представництво Торі у парламенті було обмежено 210 місцями, а либористи отримали майже 400. Черчиля підтримали у окрузі. Вудфорда, а ось голоси у Еппінгу розділились порівну. 26 липня 1945-го визнав поразку. Того ж вечора поїхав у палац, щоб зустрітися із королем і подав прохання про відставку. Родина провела останній сумний тиждень у Чекерс. А потім Черчилль розписався у гостьовій книзі і дописав унизу завершення. Від ордену підв'язки він відмовився. У сутінках після підздаму і поразці на загальних виборах фельдмаршал Олександр запропонував Черчиллю використати його вілу на березі озера Комо. 8 вересня Черчил, перебуваючи у сентиментальному настрої, написав Клементині листа, у якому згадував, як вона багато років тому співала йому ліричну вікторіанську пісню із назвою «У сутінках». Він згадав, як гарно вона співала і якою зворушливою та ніжною була ця пісня. Черчилль писав, що все це не один раз Спалахувало у його пам'яті, коли він плив на швидкісному катері Олександра озером. За порадою Шарля Монтага, вороженця Швейцарії, який жив у Парижі та був організатором художніх виставок, Черчилль намалював на березі озера Комо дев'ять картин. Майбутнє за завісою темряви за погрози. Залізна завіса Росії. У цей час Черчилль був лідером опозиції нового лейбористського уряду Клемента Атлі. Відпочивши на озере Комо, він із вдячністю прийняв пропозицію генерала Ейзенгаура стати гостем на його віллі на Антибах. Потім, провівши дві доби у Монте-Карло, де він отримав привітний прийом, але не грав у азартні ігри, Уінстон написав нові картини із серії «Рів'єра». 24 вересня, знаходячись на віллі «Солєво» із французькою навітрі на Антібах, він писав Клементині про те, що він стурбований росіянами, а майбутнє змальовував у похмурих тонах. Характеризуючи Росію, він застосував метафору «залізна завіса», яку почув декілька років тому і яка стала відомою, як його особиста, менш ніж за рік. Промова про залізну завісу 5 березня 1946-го Черчилль у присутності президента Гаррі Трумена проголосив блискучу промову у Вестмінстерському коледжі у Фултоні, штат Міссурі, Він заявив, що немає офіційної місії або певного статусу. Сполучені Штати у даний момент знаходяться на верхівці світової потужності. Це знаменна мить для американської демократії. Жахлива розруха у Європі, яка втратила свою пишність і у великих регіонах Азії кидається очі. Він покладав великі надії на те, що Організація Об'єднаних Націй із, так би мовити, вирішальним голосом США вже працює, і що вона буде не просто майданчиком різночитань у Вавилонській башті. Від Штеттіна у Балтійському морі до Трієста у Адріатиці континент перерізала залізна завіса. Фраза «залізна завіса» облетіла увесь світ і позначала початок холодної війни. Співробітництво Остін Чемберлен познайомив Черчилля із угорцем на ім'я Імре Ревест, який жив у Парижі, і пізніше узяв ім'я Емері Ревес. Той керував агентством співробітництво, яке займалось придбанням первинних та вторинних прав на статті або книги на широкому, переважно європейському ринку. У 1937 році Черчилль активно вів переписку із Ревесом, надіславши йому 19 листів. І не дивлячись на те, що... Співробітництво зазвичай отримувало 40% комісійних. Автор у результаті спільних дій із агентством заробляв 2000 фунтів на рік. Черчиллю не потрібна була додаткова робота, оскільки він просто продавав вторинні права на переклад своїх статей. У 1946-му Ревестць, приїхав до Черчилля у Майамі і уклав із ним велику угоду відносно прав щодо перекладу на книгу «Друга світова війна». Ревест дуже добре на цьому заробляв і купив прекрасний будинок у Рокебрюн, куди Черчилль приїздив на відпочинок. Там він займався живописом 11 разів. Схожу угоду Ревестць уклав із Черчелем і щодо книги Історія народів, які говорять на англійській у 1956-1958 роках. Гроші тануть на очах. Недорогий Чартуел. Лорд Кемроуз, Вільям Беррі, власник Певної кількості газет і близький друг Черчилля у 1946 році очолив синдикат, який купив Чартуелл за 43 800 фунтів стерлінгів і ввів його в національний трест. Черчиллю і його родині дозволили жити у маєтку на протязі 50 років, виплачуючи скромну ренту розміром 350 фунтів на рік. У 1946-1947 роках Черчилль купив ділянки Чартвелл Фарм, Парксайд Фарм, Бардакс Фарм і сад на Флет Стріт. Разом він придбав 500 акрів. Його витрати завжди були дуже помірними. Вони розстануть на очах. Скаржився він, враховуючи те, як зменшились його засоби для існування, але не зараз на рік йому потрібно було 12 тисяч фунтів. Черчиль Паша у своєму будинку через те, що він був онуком герцога. Черчиль одного разу сказав: Я людина невибаглива. Просто задовольняюсь найкращим. Він вів спосіб життя аристократа. Чудові особняки, розкішна обстановка, віддані слуги та камердинер, готові виконувати будь-яку забаганку свого господаря. Клементина порівнювала чоловіка із пашою, який, заходячи в один із своїх будинків, плескав у долоні, щоб викликати слух. Він був Розпещений. Йому готовили гарячі ванни, його витирали рушниками, одягали. Хтось завжди надягав йому на ноги шкарпетки. Його забезпечували смачною їжею, сигарами та напоями. Він був добродушним деспотом і змушував усіх службовців секретаріату дуже багато працювати, особливо у період Другої світової війни. Літературні праці – все це дуже нудно. Одразу ж після війни Черчилль став власником трьох доволі цінних літературних праць – автобіографії, приватних архівів і спогадів, присвячених Другій світовій війні. «The Daily Telegraph» заплатила 550 тисяч фунтів за мемуари військового періоду, створених Чартуельським літературним трестом, головою якого була Клементина, а співвласником – Ліндеман і Бренден Брекен. «The New York Times» і «Лайф» заплатило 1 мільйон 150 тисяч доларів за серійні права, а «Хоутон Міфен» – 1 мільйон 250 тисяч доларів за право видати книгу у США. Крім того, великі гонорари надходили від Олександра Корда, «Лондон Фільм Продакшнс», «Генрі Льюїса і «Коламбія Студіос». Разом ця сума складала 200 тисяч фунтів стерлінгів. Банківський баланс Черчилля стабілізувався приблизно на 120 тисяч фунтів. Він організував команду із шести людей для досліджень, необхідних для написання шеститомника «Друга світова війна», який побачив світ у період із 1948 по 1954 рік. Клементина – Відповідала за третій і останній томи. І все це було дуже нудно. Розпорядок у Чартуелі. У спальні Черчилля температура повітря підтримувалась на рівні 74 градуса по Фаренгейту, тобто 23 градуса Цельсія. Кожен ранок о 8 за його дзвінком подавали... Поживний англійський сніданок. Перш ніж вставати до роботи, він читав у ліжку усі свіжі газети. Одягаючись, він надиктовував щось важливе секретарю або робив нотатки. Після ланча смачних блюд на вибір Клементини, які подавались із вином або бренді, він зазвичай гуляв у садках, які він особисто спроектував кормив золотих коропів або птахів на озері. Або ж він міг присвятити трішки часу зведенню стіни. Його норма – кладка у 200 цеглин на день. Потім сієста у кубинському стилі, яка наповнювала Черчилля енергією для подальших часів праці. І доволі щільна вечеря – під час якої був або перегляд кінофільму, або продовжували працю, яка дуже часто тривала до 4 годин ранку. Перо Клементини сильніше за меч. Я не спорю з Уінстоном. Клементина знала, що коли вона висловлює свої глибокі, щирі переконання в голос, Зокрема, свою думку про політичних діячів, Черчил, не дивлячись на усю любов до неї, спростовував її точку зору. Тому вона не поспішала і викладала ці судження на папері. Добродушно, розсудливо, іноді із іронією. Щоби не призводити до скандалу або ігнорування із боку чоловіка, вона фіксувала на папері, все те важливе, що хотіла сказати. Його дружба – це твердиня. Із 1906 року молода Вайлет Асквіт, пізніше Бонхем-Картер, донька Герберта Асквіта, була близьким другом Черчилля до самісінької його смерті. У написаній нею біографії Черчилля – із назвою Уінстон Черчилль, яким я його знала, вона згадувала. Це були пам'ятні для мене вечори. Я йшла із танцювального майданчика, скасовувала побачення, щоб поговорити, а точніше послухати, як він говорить. Він забував про оточуючий світ, не бачив і не чув пари, що кружляли у танці музики, не зважував на штовханину, на блискучу публіку. Для нього люди поділялись на три категорії. Виключні особистості, яких він розглядав та відзначав їх переваги у історичній перспективі і у відношенні яких його оцінка дуже рідко була неправильною. Так звані «звичайні люди», які часто не могли розраховувати на його увагу, не говорячи вже про їх погляди і думки, і нарешті його друзі, ті, хто знайшов шлях до його серця. Його дружба – це твердиня, проти якої не встояли б і ворота пекла. Його вірність була абсолютною, і її відчували на собі тільки ті, хто був у стінах цієї цитаделі – їх битва ставала його битвою. Коли Черчилль наприкінці 1951 року знову став прем'єр-міністром, він допоміг леді Вайолет, переконаній лібералці, кинути виклик лейбористському електорату у Колнвеллі, утримавшись від висування кандидата від партії консерваторів. Більш того, він особисто – проголосив промову на мітингу разом із нею у Хаддерсфілі, але цього все одно виявилось недостатньо. Долина все ще розпечена після твого виступу, писала вона Вінстону. Слово — це єдине, що безсмертне. Черчерць завжди писав для максимально широкої читацької аудиторії. Найулюбленіші епітети у його книгах і статтях були пристрасний, сміливий, надійний, невблаганний, величезний, похмурий, грізний, неосяжний, відчайдушний та подоланий. Він був майстром деталей. Черчилль був педантичним у відношенні до своїх видавців, коректував і полірував свій текст і на останньому етапі, коли вже були готові гранки. Це було доволі дороговартісним способом редактування. Однак для Черчилля було важливо, щоб вже видана книга виглядала саме так, а не інакше, тому що її будуть читати мільйони людей – Ще довгі роки. Сер Ісає Берлін описав стиль Черчилля як героїчний, надмірно насичений, іноді простакуватий і навіть наївний, але завжди оригінальний. Як одного разу написав Черчилль, слова – це єдине, що безсмертне. Спорт королів. Армійські скакони та поні для гри ополо були частиною життя Черчилля. Він, як ніхто інший, любив цих тварин із раннього дитинства. Після Другої світової війни Крістофер Соумс, зять Інстона, відкрив для нього світ конних перегонів. Лорд Рендольф, батько Інстона, тримав коней і Черчил перейняв його кольори одягу для перегонів, рожево-шоколадне забарвлення рукавів та кепі. Тренером Уінстона був Уолтер Найтінгейл, у якого були стайні у Емпсоні. У Лінгріфі було придбано декілька конних заводів, якими керував майор Карей Фостер, ветеринар, який разом із Соумсом відповідав за підбір, і розведення коней для Черчилля. У 1952-му Черчилль придбав Пола Роджера, Лавінга Кап, Нон Гібралтар Третій і Принца Артура. Серед закуплених ірландських коней були Ред Уінтер, Сайберін, Піджен Волл, Піннакл та Претендент.